și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de Radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmpină astăzi ascultătorii cu prilejul celui de-al 153-lea program. Pentru cei care ne ascultă mai de curând, sau poate chiar pentru întâia oară, facem cunoscută tematica programelor noastre, pe care o constituie un serial de scurte comentarii și explicații asupra tuturor versetelor din Noul Testament luate individual. Cu privire la atitudinea omului față de Scriptura pe care Dumnezeu ne-a trimis-o pe Pământ ca să ne deschidă calea fericirii adevărate atâta a pământești, dar mai ales acele veșnice, am ales pentru dumneavoastră, stimați ascultători, trei mărturii ale unor oameni mari, ale căror nume s-au înscris pe filele istoriei lumii. Mărturiile primilor doi ne vor încuraja în citirea Bibliei. Mărturia celui de-al treilea ne va atrage atenția asupra marii pierderi pe care o sufere toți aceia care nu citesc. Am ales mărturia uneia dintre foștii președinții Americii, apoi a uneia dintre fostele regine ale Angliei și pe cel de-al treilea un mare ziarist român. Se auzim pe fiecare pe rând, depunându și mărturiile lor. Unul dintre foștii ai Americii, Wilson, citea Biblia în fiecare zi. El a spus următoarele despre scriptură. Eu plâng pe oamenii care nu citesc Biblia în fiecare zi. Mă mir că ei se lipsesc de această putere și plăcere. Biblia este una din cărțile cele mai uimitoare. Ori de câte ori o deschizi, cu tare verset pe care l-ai citit mai mult de 20 de ori, se luminează deodată și capătă un înțeles nou. Iată, iubiți ascultători! Un președinte de stat al Marei Americi, cât de mult prețea Scriptura, el o numește O Carte Uimitoare și spune că citirea Bibliei este o putere și o plăcere. Aviz amatorilor, celor care se numesc ortodoxi și care unii nici n-au pus mâna măcar vreodată pe Biblie în viața lor. Haideți să mai ascultăm acum și pe marea regină de pe vremuri a Angliei, Elisabeta, despre care se spune că a primit o delegație a supușilor săi din Africa, de Sud. La sfârșitul audienței, regina a luat Biblia în mână zicând, Iată în ce stă puterea mea și a împărăției mele. Atâta vreme cât Anglia va rămâne credincioasă acestei sfinte cărți, ea va fi mare și puternică. Dar în ziua în care acest popor va începe să o nesocotească, țara mea își va pierde puterea și se va prăbuși. Aici se încheie citatul reginei. Englezii ar trebui să ține seama de această profeție căci în timpul din urmă puterea lor a început să scadă, poate tocmai din cauza slăbirii credinței lor față de Cartea Sfântă. Iubiți ascultători, comentariul acesta l-am luat dintr-o publicație care a fost scrisă în noiembrie 1937. Tot în legătură cu scriptura, haideți acum să vedem părerea unui scriitor, unui mare ziarist, de fapt, român, tot așa din vremurile apuse. Un frate, fratele oprișan, acesta este numele dumnelui spune, am cunoscut odată pe ziaristul Ion Sorculescu din București. Era un mare om de cultură și un sociolog vestit cu bibliotecă imensă și rară. L-am auzit însă strigând de pe patul de suferințe când a simțit că îi se apropie sfârșitul. Vai, la ce mi-ai folosit tu bibliotecă, dacă în ceasul acesta greu nu mă poți ajuta cu nimic? Povestește apoi în continuare, fratele oprișan, următoarele. I-am dat o Biblie și am citit ceva din ea dar l-am lăsat murind cu un strigă de durere. Vai, de ce n-am cunoscut această carte mai devreme? Scumpul și iubitul meu ascultător, cum stau lucrurile în privința ta? Te interesează rezultatul citirii Bibliei în viața ta? Privește numai o clipă la înflorirea Americii și a Angliei pe vremea în care conducătorii lor cinsteau pe Dumnezeu citindu-i Sfântul Său Cuvânt. Vrei să vezi pe de altă parte rodul trist al părăsirii citirii Bibliei? Gândește-te atunci la strigătul de groază cu care a murit acel ziarist român, Ion Sărculescu din București, care avea o bibliotecă imensă de cărți, din care lipsea însă cartea cărților Biblia. Poate că te socotești om mare și om cu cultură, dar oare ești tu mai mare decât un președinte al Americii? Sau decât o regină a Angliei, ce să mai zicem de ziaristul acela mare și vestit care avea în biblioteca lui cărți rare Și apoi, chiar fiind, cum zicem noi că ai fi cineva Nu vezi că în ziua morții nu ți ajută cu nimic tot ceea ce dă lumea aceasta? Viața noastră de aici este 70-80 de ani, dar aceea după moarte este veșnică Iubitule, al cui exemplu din cele trei ai vrea să urmezi? Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim că Tu nu te-ai socotit în josit să vii la noi pe pământ prin Domnul Isus și să ne aduci vestea cea bună a vieții prin cuvântul Tău scris. Tu ți-ai lăsat toate treburile Tale, cele mari și importante de cârmuirea nesfârșitului Univers și ți-ai făcut timp pentru noi, biete ființe păcătoase și rele ajută-ne, te rugăm și pe noi să lăsăm de toate gândurile și presupusele noastre ocupații, așa zis, e importante, și să ne facem timp zilnic pentru citirea și ascultarea la cuvântul tău cel veșnic. Amin. Eram păcătoasă, Iisuse, povara-mi era foarte grea, dați dați prezență cu curat. Viața mea Lipsită de pace și cintec era, Doamne, inima mea. Dar sfânta prezență curată mi-a pun viața mea De aceea Deci cânt nu mai ție, slavit Iubiți ascultători, ne aflăm astăzi cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 24. Citim versetul, urmat de explicațiile care îl însoțesc și mergem în continuare. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis Învățătorul vostru nu plătește darea? Observăm că darea pentru templu era rânduită de Moise, după cum găsim scris în Exodul, capitolul 30, versetele 11 până la 16, sau de Neemia, după cum găsim scris în cartea lui, capitolul 10. Și acesta era rânduit pentru fiecare israelit care trecea de vârsta de 20 de ani în sus. Rânduiala era bine gândită căci templu nu ar fi putut dăinui dacă nu ar fi fost susținut de popor. Dar... Ca toate rânduielile din vechiul legământ și la dării are o adâncă semnificație în noul legământ unde toate umbrele devin realități. Și în noul legământ întâlnim templu și popor ales, templu care nu poate dăinui fără a fi susținut de fiecare mădular al Israelului duhovnicesc. Cei care strângeau darea l-au întrebat pe Petru. E, învățătorul vostru nu plătește dare? Hmm. Cum să nu plătească învățătorul? Și încă ce plată? El pentru templu cel viu și adevărat a plătit cel mai mare preț Preț care nu poate fi priceput cu mintea omenească Și care nu consta din argint, aur sau pietre scumpe Sau alte lucruri de valoare de pe pământ Ci și-a dat însăși viața sa și-a dat propriul lui Sfânge Sfânt ca dare pentru templu. Și datorită acestei dări achitate, templul poate deinui în vecii vecilor. Darea aceasta este viața templului, adică viața bisericii, căci biserica este templul sfânt și veșnic al lui Dumnezeu. Dar, alături de darea plătită de căpetenia poporului ales, Trebuie ca fiecare mădular să-și aducă darea sa asemănătoare cu cea plătită de căpetenie. Citim la Roman 6 cu versetul 13. Dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vi din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihenirii. Aceasta este darea pentru templu. Și dacă fiecare mădular nu-și achită darea alături de căpetenia noastră, adică Domnul Iisus Hristos, nu poate trăi templul. Darea trebuie achitată zilnic. Cine nu-și achită darea, se exclude singur din templu și din poporul ales. Adevărul acesta este unul dintre cele mai prețioase și ferice este de acela care îl înțelege și îl trăiește. Toate celelalte dări, parte din ele arătate în Roman 13 cu 7, se pot achita cu adevărat, numai dacă darea pentru templu este plătită 100% zilnic. Dragul meu, cum stai tu cu darea ta pentru templu? Cercetează-te bine în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Acum să mergem, iubiți ascultători, cu studiul nostru în versetul 25 de la Matei, capitolul 17, care sună în felul următor. Ba da!" a zis Petru. Și când a intrat în casă, Isus i-a luat înainte și i-a zis. Ce crezi tu, Simone, împărații pământului? De la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini?" Când unele probleme și situații cer un răspuns și o rezolvare care întrece puterea noastră, Domnul Iisus intervine îndată și ne ia înainte cu răspunsul sau cu rezolvarea pentru ca să nu facem greșeli și în același timp să ne lămurească și pe noi în mod de plin. Așa au stat lucrurile acum cu Petru. De aceea, cât de liniștiți ar trebui să rămânem în orice împrejurare grea și întunecată? pentru că Domnul nostru, căruia am predat viața, va interveni și nu ne va lăsa în nicio încurcătură. Petru a fost lămurit printr-o întrebare pusă de Domnul. Sunt întrebări care se lămuresc prin întrebări. Domnul Isus îi spune lui Simon: Ce crezi, Simone, împărații pământului? De la cine iau dări sau biruri, de la fiilor sau de la străini? Important este ce crezi tu, nu ce cred alții. Ce crezi tu, Simone, este întrebarea aici. Mulți din cei care zic creștini se laudă cu trecutul, cu oamenii de demult. Dacă îi întrebi însă despre ei, despre credința lor, nu pot să-ți răspundă. Deci, întrebarea este, împărații pământului, de la cine au dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Cumpărații Pământului, lucrurile se petrec într-un fel, iar cumpăratul Cerului, lucrurile se petrec cu totul altfel în anumite situații. Împărații Pământului nu iau dări de la fiilor, ci de la străini. Împăratul Cerului, tocmai de la fii, ia dări și nu primește nimic de la străini. Lucrurile sunt exact invers. Tot ceea ce izvorăște din firea veche și păcătoasă, tot ceea ce este străin de dragostea lui Dumnezeu, tot ceea ce este mânjit de Duhul Diavolului, nu este primit de Împăratul Cerului. Cum ar putea intra în visteria Templului Sfânt bani câștigați necinstiți? La Deuteronom 23,18 citim astfel. Să nu aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, căci unul și altul sunt o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Iubiților, Dumnezeu ia dare numai de la fiii săi, numai ceea ce este curățit și sfințit prin sângele jertfei de împăcare, numai aceea este primit de el. Sufletul care trăiește în desfrânare, fiind prieteni cu lumea și căutând să fie prieten și cu Dumnezeu, care umblă după lucrurile lumii acesteia, dar se laudă că umblă și după cer, unul că acesta nu poate aduce dare pentru templul lui Dumnezeu. La fel, nu poate aduce dare nici sufletul care are caracterul câinelui, arătându-și mereu colții urii, vicleniei, bârfei, și mușcând pe altul și pe altul cu ei înveninați. Acela care este stăpânit de Duhul Clevetirii nu poate să se apropie de Templul Cel Sfânt, nici acela care minte, chiar dacă spune că minte în anumite ocazii. Noi știm, după cum spune Domnul Isus, că tatăl minciunii este satana și oricine minte se face copil al satanei. Cum ar putea un astfel de copil al satanei să aducă dare pentru Templul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vai, cât de atenți trebuie să fim noi când este vorba să aducem daruri pentru Dumnezeu, când facem lucrări pentru El, ca să nu fie înjite de Duhul cărni Păcătoase, de slavă, de șartă și de mândrie. Să stăm adăpostiți, iubiților, sub scutul sângelui Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru scump și minunat, ca să ne păstrăm curați, și în felul acesta să aducem darea noastră pentru templu și să fie bine primită de Domnul Isus Hristos. În versetul următor, la versetul 26, Petru dă răspuns la întrebarea Domnului Isus. Citim versetul. Petru i-a răspuns, de la străini. Și Isus i-a zis, așadar fiii sunt scutiți. Câteva gânduri pe marginea acestui răspuns sunt următoarele. Fiii împăratului veacului acestuia sunt scutiți de darea pentru templul împăratului cerului. În privința aceasta nimic nu-i turbură până la moarte, scrie Psalmul 73, și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Da, aceasta este partea fiilor veacului acestuia trecător. Când fiii împăratului cerului își aduceau darea pentru templu prin sângele lor, care se vărsa în arenele romane și pe rugurile înălțate nevul mediu, când închisorile din toate vremurile erau pline cu acești fii, ceilalți fii, fiii celui rău, erau scutiți. Cheltuiau însă și ei averea lor pe altarul zeului Bacus beția, și al venerei, sfârul, adică și-au făcut din pântece și din plăcerile lumii, celul lor unic. Dar după cum fii împăratului veacului acestuia sunt scutiți de darea pentru templul sfânt, tot așa, fiii împăratului cerului sunt scutiți de jertfele aduse pe altarele zeităților păgâne ale lumii. În textul original, fraza aceasta sună în felul următor. Așadar, fii sunt liberi, adică în loc de scutiți. Termenul grecesc elefteros înseamnă cel care se poate mișca oriunde, adică nu este legat de nimic. Un credincios care nu se poate mișca, unul care nu poate gândi decât pe linia unei grupări religioase, nu face parte din ceata fiilor liberi ai lui Dumnezeu. În traducerea agita, textul din Deuteronom 21:14 care spune: "Să plece unde va voi", folosește exact termenul grecesc de mai sus, elefteros. Creștinul adevărat este liber să se miște și să decide după aprecieri proprii. Omul când reia legătura cu redăcina vieții sale cu Dumnezeu, își regăsește firea proprie și pentru prima dată se poate desfășura potrivit cu firea sa. Libertatea este deci de plina autodesfășurare, neîmpiedicată, în unitate cu Dumnezeu. Repetăm, pentru că ideea aceasta este importantă. Libertatea este deplina autodesfășurare, adică o desfășurare neîmpiedicată, în unitate cu Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu, în libertatea lor, își aduc darea pentru templu, nu ca ceva impus, ci din dragoste. Viața dragostei este dăruirea. Ea nu cere nimic, dar dă totul. Templul lui Dumnezeu este templul dragostei și al sfințeniei. Și dragostea este ca focul. Când nu mai pui pe el, se stinge. Darea pentru templu rămâne valabilă cât veșnicia. Pentru că dragostea rămâne veșnic. În versetul următor, la versetul 27, Domnul Isus continuă să vorbească cu Petru și îi lămurește ideea spunând în felul următor. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni mai întâi. Deschide gura și vei găsi în ea o rublă pe care iau și dă lor pentru mine și pentru tine. Putem să vedem aici câtă grijă avea Domnul Isus ca nu cumva vreun suflet sincer să păcătuiască din pricina unei atitudini neînțelese, pe care el ar fi avut-o la un moment dat. De aceea căuta să se poarte în așa fel ca totul să fie limpede și să slujească spre mântuirea sufletelor din păcat, spre luminarea, nu spre întunecarea lor, spre bine, nu spre rău. Căci cea mai mare crimă contra lui Dumnezeu, spune martirul Sextus, este înșelarea unui om făcându-l să păcătuiască. Iubiților, să punem la inimă acest adevăr. Important este să nu faci pe nimeni să păcătuiască, nici chiar pe negustori cu cele sfinte. Petru a fost trimis să arunce undița în mare și să tragă afară primul pește care va veni, căci în gura lui va găsi o monedă cu care va putea plăti darea pentru templu și pentru unul și pentru celălalt. Cât de important este întâiul pește. Ocupă-te tocmai de omul pe care îl ai înaintea ta. Atenție pescarii de oameni. Când pescarii de oameni prind un pește, să-i deschidă gura și să-i scoată moneda, adică, Mărturia pentru ceea ce i-a făcut lui Domnul Isus, că el a fost orb și acum vede că a fost lepros și acum e curat. Această mărturie în fața oamenilor va sluji drept pildă și îndemn pentru smulgerea altor suflete din ghearele păcatului, făcându-le fericite la picioarele Domnului Isus, Mântuitorul. În gura fiecărui pește, adică fiecărui suflet, prins în undița Evangheliei, se află mărgăritarul cu care se poate plăti darea pentru templu, căci o altă latură a dării pentru templu este aducerea de noi suflete la Domnul Hristos, adăugându-le la marea vistierie a Bisericii Domnului. Mărturisirea cu gura, moneda din gura peștelui, este un preț frumos pentru templu. Nu este destul să prinzi peștele, ci trebuie să-i deschizi gura tu, cel care l-ai prins, altfel poate să moară cu moneda în gură. Este o datorie mare a pescarilor de oameni să nu lase peștii prinși cu gura închisă. Ei singuri nu și-o pot deschide dacă nu le-o deschid pescarii care i-au prins. Mărgăritarul adevărului se află în gura credincioșilor adevărați, adică a peștilor prinși de undița Evangheliei. Mântuirea se primește numai dacă sunt unite cele două părți, adică credința din inimă, iar a doua mărturisirea cu gura, așa cum ne găsim expuse la Roman capitolul 10 cu versetul 9. Încă un amănunt. Peștele trebuie tras afară din mare și apoi să-i se deschide gura. Sufletul trebuie deci tras afară din marea lumii și atunci ar putea mărturisi cu gura ceea ce a făcut lui Mântuitorul. Interesante sunt în textul grecesc cuvintele peștele care va veni mai întâi, care sunt redate prin, în felul acesta. Peștele care se înalță. Numai pe oamenii care doresc să se înalțe îi putem aduce la Domnul Isus. Numai peștii aceștia îi prindem în plasa împărăției lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, cu aceasta s-a încheiat studiul nostru asupra capitolului 17 de la Matei și acum începem capitolul 18, citim versetul 1 și ne continuăm studiul. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat. Cine este mai mare în împărăția cerurilor? Ca întotdeauna, dorința de a fi mai mare este atât de naturală firii omului ca însăși viața. De la nașterea și până la moartea sa, el duce o luptă neîntreruptă și pentru existență și pentru a fi mare. Cine a pus oare imboldul acesta în inima ta? Cei mai mulți suntem ispitiți să răspundem, diavolul și păcatul. Ar cam fi așa, privită problema numai dintr-o latură, ar apărea așa. Privită însă din toate laturile, altfel ni se înfățișează. După cum nu este păcat să lupți pentru câștigarea existenței, Fiind o necesitate a vieții, fără de care aceasta s-ar stinge, tot așa nu este păcat de a dori să fii mare, de a ajunge în vârful piramidei, de a atinge perfecțiunea pentru a nu rămâne pe treapta râmei în întuneric. Dorința în sine de a fi mare, de a te înălța spre o lumină desăvârșită, este sădită în sufletul omului de însăși Dumnezeu, creatorul său. Dar un lucru nu trebuie uitat și care este foarte important. Cum să fii mare și pentru cine să fii? Căci această necesitate a vieții, ca și cealaltă de a-ți câștiga existența, poate fi cârmuită deopotrivă și de Dumnezeu și de diavolul, prin fire egoistă și robită de păcata omului. Tot ce face omul și nu are în vedere slava creatorului său, și propășirea binelui și adevărului între oameni este lucrarea diavolului. Toată mărirea și perfecțiunea după care umblă omul, fără însă să se supună căi și legii date de Dumnezeu în sensul acesta, este focul lui Lucifer care îl va arde și pe el și pe cei din jurul lui. Gândul acesta, iubiți ascultători, vreau să-l mai repet și cu acesta se va încheia programul zilei de astăzi. Tot ceea ce face omul, fără să aibă în vedere slava creatorului său și propășirea binelui și adevărului între oameni, este lucrarea diavolului. Toată mărirea și perfecțiunea după care umblă omul, dar fără să fie supus căii și legii date de Dumnezeu pentru aceasta, este focul lui Lucifer, care îl va arde și pe el, și pe cei din jurul lui. Iubiți ascultători, cu aceasta încheiem programul numărul 153 al emisiunii de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou data viitoare în jurul cuvântului lui Dumnezeu ne vom continua studiul din capitolul 18 de la Matei versetul 1 pe care l-am început astăzi și vom merge în continuare până unde Domnul ne va ajuta. Să ne ajute Domnul Dumnezeu ca vremea care se scurge între cele două expuneri să o petrecem cât mai mult în meditare asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și asupra celor citite. În felul acesta, binecuvântările lui cele mari și veșnice se vor coborî peste noi și ne vor umple de bucurie și fericire, care dorim să fie partea fiecărui suflet ascultător. Amin. salva